Mr. és Mrs. Harmadik Oliver Barrett szívesen látja önt, a Mr. Barrett 60. születésnapja alkalmából adandó vacsorán, március 6-án, szombaton este 7 órakor, a Dower House-ban, Ipswich, Massachusetts, RSVP. Nos, kérdezte Jennifer. Mi van ezen kérdezni való? feleltem. Épp az állam kontra perszivalt jegyzeteltem ki egy döntő fontosságú büntetőjogi esetet. Jenny szinte lobogtatta a meghívót, hogy engem felpiszkáljon. Azt hiszem, itt volna már az ideje, Oliver, mondta. Minek? Nagyon jól tudod, hogy minek, felelte. Azt akarod, hogy térden csúszszon ide? Én tovább dolgoztam, ő meg tovább puhított. Olli! felé nyújtja a kezét. Hülyeség, Jenny! Anyám címezte a borítékot. Mintha olyasmit mondtál volna, hogy meg se nézted, nem kiabált. Jó, hát vetettem rá egy pillantást, lehet, hogy időközben megfeledkeztem róla, végeredményben mégiscsak javában jegyzeteltem az állam kontra Perszivált, és készültem a vizsgákra. Minden esetre abba hagyhatta volna a prédikációt. Gondold meg, Olli folytatta, és a hangja most majdnem könyörgő volt. A fenébe is, hatvan éves. Semmi garancia rá, hogy megtalálod, mikor te végre kegyeskedsz rászánni magad a kibékülésre. Az elképzelhető legközérthető formában világosítottam fel Janet, hogy kibékülésről szó sincs, nem is lesz, és talán volna szíves megengedni, hogy folytassam a tanulást. Csendben ült. Oda kuporodott a zsámoly sarkára, melyen a lábam nyugodott. Egy árvahangot sem szólt, de megéreztem, hogy mereven néz. Felpillantottam. Egy szép napon, mondta. Mikor majd ötödik Oliver beléd mar? Nem fogják Olivernek hívni, ebben biztos lehetsz, förmettem rá. Nem emelte fel a hangját, pedig ha én kiabáltam ő rendszerint, követte a példámat. Ide figyelj, ól. Még ha bozó bohócnak fogjuk hívni, a srác akkor is ellenet fordul majd, mert menő harvardi fej voltál, és mire ő egyetemre megy, te talán már a legfelsőbb bíróságon leszel. Közöltem vele, hogy a mi fiunk semmi esetre sem fog ellenem fordulni. Ő megkérdezte, miért vagyok olyan biztos ebben. Bizonyítani persze nem tudtam. Egyszerűen csak biztos voltam benne, hogy a mi fiunk nem fog ellenem fordulni. De hogy miért, azt nem tudtam pontosan megmondani. Jenny ekkor megfelebezhetetlenül kijelentette. A te apád is téged, Oliver. Éppen úgy szeret, ahogy te fogod szeretni Bozót. De ti barátok olyan fenemód büszkék vagytok, és olyan erős bennetek a versenyszellem, hogy leélnétek az életeteket abban a meggyőződésben, hogy gyűlölitek egymást. Ha nem volnál te... humorizáltam. Úgy van, mondta. Az ügyet lezártuk, mondtam, hiszen mégiscsak én voltam a férj és a házura. Újból elmélyültem az állam kontra perszivában, Jenny pedig felállt, de aztán eszébe jutott valami. És mi lesz az RSVP-vel? Választ várnak. Annak a meggyőződésemnek adtam kifejezést, hogy valaki, aki elvégezte a Redcliffe, zene tanszakát feltehetőleg meg tud fogalmazni egy csinos, nemleges választ ügyvédi segédlet nélkül. Ide figyelj, Oliver, mondta. Lehet, hogy hazudtam vagy csaltam életemben, de még soha senkit szánt meg nem bántottam. Nem hiszem, hogy erre képes lennék. Valóban, ebben a pillanatban éppen csak engem bántott meg, így hát udvarjasan felkértem, hogy járjon el az RSVP dolgában, ahogy a nóhajt, mindössze azt tartja szem előtt, a válasz lényege nem lehet más, mint hogy eszünk ágában sincs elmenni. És ismét belemerültem az állam persziválba. Mi a számuk? kérdezte nagyon halkan. A telefonnál állt. Nem írhatnál egyszerűen néhány sort? Most már igazán kívülkosodromból, mi a számuk? Megmondtam, és azonnal visszamerültem a persziválnak a legfelsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezésébe. Nem figyeltem Jennyre. Legalábbis megpróbáltam nem odafigyelni. De hát végeredményben mégiscsak ott volt, ugyanabban a szobában. Ó, jó estét, uram! Hallottam. A vadbarom vette volna fel a Kagylót. Hát nem tölti a hetet Washingtonban, pedig a New York Times valamelyik mostani számában azt írta egy riport. Az a rohadt újságírás is egyre pocsékabb. Meddig tart, míg az ember közli, hogy nem? Mintha már is régebben telefonálna Jennifer, mint amennyi időt az ember elképzelése szerint ennek az egytagú szónak a kijelentése igénybe vesz. – Oli! – kezével befogta a kagylót. Oli, feltétlenül azt kell mondani, hogy nem. Fejemmel intettem, hogy feltétlenül, és kezemmel jeleztem, hogy fejezze már be. – Borzasztóan sajnálom – mondta a telefonba. – Vagyis borzasztóan sajnáljuk, uram. – Sajnáljuk. Nem tudnak kihagyni engem a dologból. És miért nem tér már a tárgyra, és teszi le a kagylót? – Oliver! – már megint befogta a kagylót, és nagyon hangosan mondta. Olyan sebzett, Oliver, képes vagy rá, hogy ölbetett kézzel nézd, ahogy az apád vérzik? Ha nem lett volna olyan feldúlt, még egyszer elmagyarázhattam volna neki, hogy a kövek nem szoktak vérezni, hogy felesleges a maga szülőkről alkotott olasz mediterrán tévesztmét, a Mount Rosemore sziklás csúcsaira aggatnia. Oliver, könyörgött, nem szólhatnál csak egyetlen szót? Hozzá! Hát ennek elment az esze? Úgy értem, esetleg csak annyit, hogy jó napot. Felém nyújtotta a kagylót, és megpróbált nem sírni. Soha sem állok szóba vele. Soha, mondtam teljesen nyugodtan. Most már sírt. Hangtalanul, de az arcán ömlöttek a könnyek. Aztán, aztán könyörögni kezdett. Az én kedvemért, Oliver. Még soha semmit sem kértem tőled. Könyörgök. Mind hárman. Mind a hárman csak álltunk. Valahogy az apámat is oda képzeltem. És várunk valamire. Mire? Rám? Én nem tudom megtenni. Nem érti, Jenny, hogy lehetetlen kér? Hogy megtennék akármit, akármi mást? Ahogy a padlót bámulta és hajthatatlanul mérhetetlen szomorúsággal ráztam a fejem, Jenny valami olyan folytott dűvel sziszegett rám, amilyet még soha sem hallottam tőle. Te szívtelendög, mondta. Aztán véget vetett a telefonbeszélgetésnek. Mr. Barrett, Oliver azt szeretné, ha ön tudná, a maga módján megállt, hogy lélegzetet vegyen. Ez nem volt valami könnyű, mert zokogott. Én túlságosan megdöbbentem ahhoz, hogy valamit is tenni tudjak. Csak vártam állítólagos üzenetem végét. Oliver nagyon szereti önt, mondta, és nagyon gyorsan letette a kagylót. Semmiféle racionális magyarázat nincs arra, amit a következő tized másodpercben tettem. Talán pillanatnyi elmezavar szolgálhat mentségemül. bittek. Semmi sem szolgálhat mentségemül. Soha nem nyerhetek bocsánatot azért, ami történt. Kitéptem a telefont a kezéből, azután a falból és a szoba másik végébe vágtam. Az Isten verje meg, Jenny! Miért nem takarodsz a francba az életemből? Mozdulatlanul álltam, ziháltam, mint egy vadállat, mert azzá lettem egy percre. Te jóságoség! Mi az Isten történt velem? Megfordultam, hogy Jennyre nézzek. De eltűnt. Úgy értem, a szószoros értelmében eltűnt, mert még a lépcsőn sem hallottam a lépteit. Jézusom, nyilván abban a pillanatban elruhant, ahogy én felkaptam a telefont. Még a kabátját és a sáját sem vitte magával. Annál, hogy nem tudtam, mit tegyek, csak az volt szörnyű, hogy tudtam, mit tettem. Mindenütt kerestem. A kar könyvtárában végigjártam a maguló hallgatók sorait, és kerestem, csak kerestem. Fel és alá, legalább fél tucatszor. Bár nem szóltam egy árva szót se, tudom, hogy a pillantásom merev volt, az arcom olyan vad, hogy felbojdult az egész rohadt könyvtár. Bánja a fene. De Jenny nem volt ott. Aztán végig a menzán, a harkness Commons mein a halban, az étkezdében, aztán eszeveszett vágtatás, hogy körülnézzek a Radcliffe-ben, az Egezis-hellban, ott sincs. Most már futottam mindenhová, a lába megpróbált lépést tartani a szívemmel. A pain hallban, ott a földszinten zongora gyakorló termek vannak. Ismerem Jenit, mikor dühös mindig azt a rohadt klaviatúrát csépeli. Hát nem, de mi van, amikor halára rémül? Őrült dolog végigmenni a folyosón, mindkét oldalon gyakorló szobák. A Mozart és Bartók, Bach és Brahms dallamok kiszűrődnek az ajtón, és belevegyülnek ebbe a kísérteties pokoli hangba. Jennynek itt kell lennie. Ösztönösen megálltam az ajtónál, ahol egy Chopin dübörgő, dühött moraját hallottam. Egy pillanatra megtorpantam. Nagyon rosszul játszhatott valaki, Abba hagyta, újra kezdte, és sokszor mellé ütött. Az egyik szünetben hallottam, hogy egy lány hang azt mormolja. Ez szar! Ez csak Jenny lehet. Kivágtam az ajtót. Egy Redcliffes lány ült a zongoránál. Felpillantott, csúf, szögletes válló Redcliffi hippi volt, és nem tetszett neki, hogy csak úgy betörtem. – Mi az ábra, fiú? – kérdezte. – Semmi jó, feleltem, és rácsuktam az ajtót. Aztán a Harvard Square-re került a sor. A Pamplona kávéház, a Thomas Arcade és még a Heisbeck is. Sok művészféle jár oda. Sehol semmi. Hová mehetett Jenny? A föld alatt itt már becsukták, de ha egyenesen a térre ment, még elkaphatott egy szerelvényt Bostonba, a buszmegállóhoz. Majdnem éjfél egy óra volt már, mikor bedobtam a pénzt a készülékbe. A Harvard Square-en a bódé mellett az egyik telefonfülkében álltam. – Halló, Phil? – Halló, – mondta álmosan. – Ki az? – Én vagyok, Oliver. – Oliver? – a hangja volt. – Jennyvel történt valami? – kérdezte gyorsan. – Ha tőlem kérdi, ez feltehetőleg azt jelenti, hogy Jenny nincs ott. – Nem, Phil, semmi? – Hála Istennek! Hogy vagy, Oliver? Miután megnyugodott, hogy a lányával nincs semmi baj, magától értetődő és barátságos lett a hangja, mintha nem is legmélyebb álmából keltették volna fel. – Jól, Phil, remekül! Isten ilyen! Mondd, Phil, miket mesél neked, Jenny? – Nem sokat a fene egye meg, válaszolta meglepően nyugodtan. – Hogy érted ezt, Phil? – A fenébe is, ide szólhatna valamivel gyakrabban. – Mégse vagyok vadidegen. Ha képes az ember egyidejűleg megkönnyebbülni és halára rémülni, én ezt tettem. – Ott van veled? – kérdezte. – Hogyan? – Jenny-t, magam akarom letolni. E – Nem adhatom, Phil. – Ja, alszik. Ha alszik, ne föl. – Jó – mondtam. – Ide figyelj, te csirkefogó – mondta. – Parancsolj! – Olyan fene messze van, Cranston, hogy nem tudtok lejönni egy vasárnap délután, mi? – vagy menjek én, Oliver? Ne, fél, majd mi megyünk. Mikor? Valamelyik vasárnap. Ne gyere nekem ezzel a valamelyikkel. Egy szerető gyermek nem azt mondja, hogy valamelyik, hanem azt mondja most. Most vasárnap, Oliver. Igenis, most vasárnap. Négykor. De óvatosan vezes, jó? Jó. És legközelebb úgy telefonáljatok, hogy a hívót fizeti a fenébe is. Letette. Csak álltam ott törötten a Harvard Square-t sötétjében, és fogalmam sem volt, hová menjek, vagy mihez kezdjek egyáltalán. Egy színes rác odajött hozzám, és megkérdezte, kell-e Szórakozottan válaszoltam, köszönöm, uram, nem. Most már nem szaladtam. Minek is rohanni vissza az üres lakásba? Nagyon késő volt, és alaposan elgémberedtem. Nem annyira hidegtől, mint inkább az ijedtségtől. Bár meleg sem volt, ezt elhihetik. Néhány méterről, mintha láttam volna valakit ülni a legfelső lépcsőn, nyilván a szemem káprázott, mert az alak meg sem otcant. De mégis. Jenny volt. A legfelső lépcsőn ült. Olyan fáradt voltam, hogy megrémülni sem volt erőm, és olyan megkönnyebbült, hogy megszólalni se. Legbelül azt reméltem, hogy van nála valami tompa, súlyos tárgy, amivel fejbevág. Jen? Oli? Mindketten olyan halkan szóltunk, hogy abból semmiféle érzelmet nem lehetett kiolvasni. Itthon felejtettem a kulcsomat, mondta Jenny. Én csak álltam ott a lépcső aljában, és nem mertem megkérdezni, mióta ül ott, és csak azt tudtam, hogy iszonyatosan igazságtalan voltam vele. Jenny, nagyon sajnálom. Megállj! Félbeszakította a menteketőzésemet. Aztán nagyon csendesen azt mondta. Ha az ember szeret valakit, akkor semmi szükség arra a szóra, sajnálom. Felvánszorogtam odáig, ahol ült. Szeretnék aludni menni, rendben? kérdezte. Rendben. Fölmentünk a lakásba, ahogy vetkőztünk biztatóan rám nézett. Komolyan gondolom, amit mondtam Oliver. Ennyi volt az egész.